Озвучено книжкова хмаринка. Частина третя. Розрахунок. Акт перший. Біля міського магазину. Сніг валить так само густо. Тераса майже похована під барханом кучугури від підлоги і до снігового козирка, що звисає з даху. Перед нею стоїть великий снігохід, на якому приїхали Майк та його супутники. Від нього до дверей прокопана вузька траншея, майже тунель для походу за провізією. Саме зараз усі четверо – Майк Андерсон, Санні Бротіган, Генрі Брайт та Кірк Фрімен – входять до магазину. Вони проходять повз касу, віддихаючись і обтрушуючи сніг. У Санні та Генрі в руках лопати. Видно клуби пари від дихання людей, хоча в приміщенні дуже темно. Генератор відрубав, каже Санні. «Давно, як ти гадаєш», – запитує Санні. «Важко сказати. Зважаючи на все, на пізніше ранку, мабуть, снігом вихлопну трубу забила». Майк проходить до каси, нахиляється і починає діставати великі картонні коробки. «Санні, Генрі, ви за м'ясом. Наберіть яловичину, ще прихопіть індичок та курчат. Краще глибше із морозильника». «А вони не зіпсувалися, як ти гадаєш?» – запитує Генрі. Ти «Жартуєш. Вони ще навіть не відтанули. Давайте, дійте. Нині рано темніє». Санні і Генрі йдуть до холодильника і морозильника, що стоїть поруч. Кірк підходить до каси і бере одну із коробок. «Ми з тобою наберемо консервів ось звідси», – каже Майк. «Потім усі повернемося за хлібом, картоплею та овочами. І молоком, дітям потрібно буде молоко». «Ти їм скажеш, що вийшло з цього типу, коли ти пересунув літери?» – запитує Кірк. «А кому від цього буде краще?» – відповідає Майк питанням на питання. «Не знаю. Слухай, Майку, у мене від цього мурашки по шкірі». «У мене також. І поки що нам краще притримати це при собі. Нам ще принаймні одну ніч треба буде пережити, але...» «Пішли по консерви, давай навантажувати». Він іде проходом, де лежить перевернутий картковий стіл, і кірк після секундного коливання йде за ним. З вулиці біля Мерії будівля ледве видна, але регулярно лунає рев клаксону. Неподалік бічних дверей будівлі Мерії стоїть всюди хід служби острова. Він нікуди зараз не поїде, навіть машина з приводом на чотири колеса по п'ятифутовому снігу не пройде. Але фари його включені, і одна людина сидить у машині, інша стоїть поряд. У машині Хетч. Поруч у парці з нашивкою пожежного депо напружено вдивляється у темряву Ферт Ендрюс. Вікно з боку Хетча відчинене, і в кабіну летить сніг, але зараз усім на це наплювати. «Енджі Карвер, Білі Тімон!» – скричить Ферт. «Нічого», – запитує Хетч, – зовсім нічого. «А то я б тобі не сказав», – перегукує бурю Фред. «Давай, гуди!» Хетч продовжує надсилати довгі розмірені сигнали. Перед вдивляється в снігову завісу, потім повертається і смикає двері. «Давай ти подивися, а я посигналю, у тебе очі краще!» Вони міняються місцями. Хетч, жмурячись назустріч вітру, кричить. «Джорджі Кірбі! Джейн та Кінгсбері! Де ви, хлопці?» Ферт гуде довгими спокійними сигналами. Імпровізований дитячий садок у мерії. Доноситься приглушений звук клаксону. «Діти вже скінчили приладку і тепер не знають, куди себе подіти». Ніхто не помітив відсутність Ральфі Андерсона. Сандра вже заспокоїла Кет і тепер сама нервує. «Мені вже краще». «Так, але діти», – вагається Сандра. Кет встає та підходить до дітей. Сандра дивиться на всі очі. «Це ж та сама жінка, яка не так давно забила до смерті свого коханця». Хто хоче грати у гігантські кроки?» – запитує Кет. «Я», – кричить Хейді. «І я, і я також, Салі Гоца». Діти шикуються в лінію обличчям до неї, тільки Бастер-Карвер затримується. «А де моя мама?» «Я зараз піду нагору і подивлюся, гаразд? Чи тобі тата знайти?» «Так, будь ласка, місіс І «Ідона надішліть вниз», додає Піпа. «Він завжди забуває запитати, чи можна». Діти весело сміються, і Бастер із ними Френк бере Бастера за руку. «Пішли, ти граєш одразу за мною, ми будемо партнерами». Бастер йде за ним, потім зупиняється. «А де Ральфі?» Усі починають нервово озиратися, бачачи, що Ральфі тут немає. Кет повертається до Сандри, піднявши запитальну брову. «Мабуть, погнався за Доном нагору», – каже Сандра. Вона піднімається нагору. Діти задоволені цим поясненням. Усі, окрім Піппи. Вона похмуро оглядається на всі боки. «Він не пішов нагору за Донні Білзом. Принаймні, я так не думаю». Заходить Аптон Белл посміхаючись, як симпатичний дурень, що відповідає істині. «Хто там гуде в сигнал, містере Белл?» – запитує Саллі Гоццо. «Напевно, хтось з снігових птахів манить. «А що таке сніжні птахи?» – запитує Френк. «Ви ніколи не чули про снігових птахів?» «Ні, ніколи. Розкажіть, містер Белл!» – чуються голоси з усіх боків. «Ну, вони такі великі, як холодильник, як сніг, і смачні, як чорт знає. Але вони літають тільки у велику завірюху» коли вітер такий сильний, що може їх підняти. Сигнал, але їх все одно дуже важко спіймати. А чи можна мені теж з вами грати? Так, можна, ура! – кричать з усіх боків. Піпа все виглядає Ральфі, але тепер вона приєднується до гри. А як же? Справжній дорослий хоче з ними грати. Ставай у ряд, Аптон Белл, каже Кет. Не розум і не забувай питати, чи можна. Тепер поїхали. Френк Брайт зроби два кроки, як вертоліт. Френк робить два кроки, крутячись і розставивши руки, зображуючи всі відповідні вертольоту звуки. «А ти забув спитати, чи можна?» – хором кричать діти. Засоромлено посміхаючись, Френк повертається назад. Камера відвертається від дітей до зачинених дверей з написом «Дивіться!» Зал засідань мерії. Той самий приглушений звук клаксону. Ближче до нас на одній із твердих лав залу сидить Моллі Андерсон – яка намагається заспокоїти Джека Карвера. За ними наприкінці довгої зали буфет, куди входять і виходять люди, п'ють каву та їдять бутерброди. Деякі з хвилюванням і співчуттям дивляться у бік Моллі та Джека, тільки не Робі Білс та його син Дон. Вони з великою байдужістю їдять пончики. Робі п'є каву, Дон хлюпає колою. «Я мушу її знайти», кричить Джек. Він намагається підвестися, і Молі кладе йому руку на рукав, утримуючи його на місці хоч на якийсь час. «Ти ж знаєш, що там робиться», – каже вона. «Може, вона зараз бродить і замерзає до смерті? За 50 ярдів від дому, – наполягає Джек. І ти, коли вийдеш, теж одразу загубишся. Якщо вони там, то вони вийдуть на звук сигналу. Як на морі у тумані, ти ж знаєш». «Я піду зменю Ферда», – Хеч сказав. «Олтон Хетчер не вказуватиме мені, що робити і чого не робити». Це моя дружина там блукає. Цього разу Моллі не вдається зупинити його, і тому вона встає разом з ним. У цей час знизу піднімається Сандра, озирається, знаходить чоловіка та сина. Тоді йди до машини, каже Моллі, але тільки до машини. Не намагайся сам блукати та її шукати. Але він нічого не обіцяє. Він нічого не чує. Де Ральфі? – запитує вона в Дона. Звідки я знаю, Дон зайнятий пончиком. Але ж він піднявся з тобою нагору. Моллі підходить якраз вчасно, щоб почути і, звичайно, одразу стривожитися. «Ні, він там прибирав і зрештою. Тато, а можна мені ще пончик?» «Його там немає?» – підходить Моллі до Сандри. «Ти сказала, його там внизу немає?» Сандра готова крізь землю провалитися. «Я не бачила. Там Кет заплакала, впустила чашку та розбила. Ти мала за ним стежити». Сандра здригається. «Вона за міжня заробі вже десять років і звикла, що вона винна, якщо що не так». Робі зі своєю звичайною надутою важливістю заявляє. «Я не думаю, що подібний тон Моллі його не бачить. Ти мала за ними стежити». Вона кидається вниз сходами з криком. «Ральфі! Ральфі!» Біля магазину продовольча експедиція товпиться біля снігохода. Передаючи коробки майку, який завантажує їх у заднє відділення, уклавши останню, він кричить, перекриваючи шум вітру. «Ще один рейс! Санні, ви з Генрі візьміть хліб та рулети, кірко. Ти притягни картоплі, не менше сотні фунтів, і я візьму молоко. Пішли, треба повернутися швидше. Вони ланцюжком по одному йдуть у прорізку чугури. Попереду Санні та Генрі Брайт, ззаду Майк та Кірк. Санні та Генрі входять усередину, і Майк збирається за ними. Як раптом зупиняється так різко, що Кірк на нього натикається. «Якого чорта?» – питає Кірк. «Бачить фігуру». Майк відкидає з її обличчя замерзлий сніг. Це місіс Кінгсбері замерзла, як шматок льоду. Кірк дивиться з жахом, а Майк відкопує шию. Манекена? І виявляє новий плакат. Тільки тепер не жартівливий. Дайте мені те, що я хочу, і я піду. Майк і Кірк дивляться з жахом. Біля мерії лунають звуки автомобільного сигналу. Рівні, регулярні. Чути голос Моллі. Ральфі! Ральфі! Імпровізований дитячий садок у мерії. Приглушений звук зовні. Молі шукає Ральфі всюди, і його ніде немає. Кети Аптонбелл злякалися один одного. На сходах стоять Роббі, Дон, Теса Маршан та Атавія Гоца. Саллі Гоца помічає свою тітку і біжить до неї. Інші діти злякано збиваються в кубку. «Я ж сказала, що він не пішов за Доном», – заявляє Піпа. Усі дорослі збираються ближче. Хтось із крісел, від марного тепер телевізора, хтось із спальні. З ними і вбита горем Урсула Гоца. «О, господи, що цього разу?» – запитує вона. Моллі не відповідає. Вона підходить до Піпи, присідає перед нею і лагідно бере за плечі. Дивиться в її перелякані очі. Піпа. Де був Ральфі, коли ти востаннє його бачила? Піпа думає, потім показує між дворима та стіною. Моллі дивиться і бачить двері з написом «Дивіться». Повна тиша. Лише далекий регулярний звук автомобільного клаксону. Моллі йде до дверей, боячись того, що може там побачити. Вона тягне руку до ручки дверей, але не може змусити себе до неї доторкнутися, не кажучи вже про те, щоб повернути. «Ральфі!» – кличе вона. «Ральфі, ти та...» «Мам!» – відгукується голос Ральфі. «Це ти, мамо!» О, господи, яке щастя! Наче хтось випустив повітря відразу з усіх легень, що знаходяться в кімнаті, в тому числі дитячих. Витримка Моллі скінчилася. Вона плаче і відчиняє двері. У комірчині стоїть Ральфі, веселий, щасливий, неушкоджений і не знає, який шум здійнявся навколо нього. У нього на обличчі з'являється здивування, коли мати хапає його в обійми. У загальній метушні ми не помітили, а, може, й помітили, невеликий шкіряний мішок із затяжною горловиною в руках Ральфі. «Що таке, мамо?» – запитує Ральфі. «Що ти тут робиш? Ти мене до смерті налякав». «Там була ця людина, він хотів мене бачити». «Людина?» «Та, яку тата заарештував. «Тільки він зовсім непоганий, мамбо!» – Моллі ставить Ральфі на підлогу і засуває собі за спину з такою силою, що він мало не падає. Аптон його підхоплює і передає Джона Сустенхоупу та Енді Робішо, які проштовхнулися вперед у напівколо глядачів. Моллі робить два кроки в комірчину і бачить. Щітки та засоби для чищення на полицях, звичайний набір віників, швабр, запасні неонові лампи та відсутність іншого виходу і більше нікого. Вона повертається до Ральфі. І тут зачіпляється за щось поглядом. Повертається до комори. У дальньому кутку лежить зелений папірець. Оголошення з магазину Андерсон про зниження цін на цьому тижні. Моллі бере його та перевертає. Трукованими літерами на звороті написано. «Дайте мені те, що я хочу, і я піду». Моллі передає папірець Енді Робішу, який увійшов до комори. Він читає. «Але чого він хоче?» – запитує Моллі. Енді тільки хитає головою. Моллі виходить із комірчини. У дитячому садку вона підходить до Ральфі, який стоїть серед інших дітей. Вони відсуваються від нього, думаючи, що йому зараз влетить. Ральфі піднімає очі на маму, затискає в руці свій мішок і гарячково сподівається, що йому не влетить. «Куди він пішов, Ральфі? Куди він подівся?» Ральфі дивиться повз неї в комірчину. «Не знаю. Він, мабуть, просто зник, коли я обернувся спиною». Дурень, там немає дверей, якими може пройти людина. кричить із сходів Дон. Дон Білс, заткнися, гаркає моллі. Незвичний до такої різкості з боку моллі, Дон притискається до свого тата. Робі відкриває було рота, щоб сказати щось несхвальне, але вирішує, що момент не найкращий. Моллі стає навколішки перед Ральфі, як нещодавно перед піпою, і тут уперше помічає, що в його руках витончений замшевий мішечок. Що це, Ральфі? Це подарунок. Він дав мені подарунок. Молі дивиться на мішечок як на бомбу, але залишається лагідною та спокійною. Їй не можна інакше. Ральфі не розуміє, в чому тут справа, але бачить її обличчя і відчуває атмосферу в кімнаті. Бідолашний хлопчик готовий розплакатися. Що це? Молі бере мішечок, дайно ну мамі подивитися. Не відкривай, кричить Джоана Стенхоп на межі істерики. Там може бути бомба. Вона може вибухнути. «Спокійно, Джо зупиняє її Джонас, але пізно. Хтось із дітлахів, Хеді, і здається, Саллі починає пхикати. Дорослі відступають крок назад. Ми бачимо, як у кімнаті наростає потворна істерика. Але враховуючи всі обставини, хто ж може дорікнути цим людям за деяку нервозність? «Не треба, не треба, Моллі», каже Кет. Моллі дивиться на мішечок. Він провисає, як крапля, що відтягується тим, що там усередині, здається, Моллі торкається його дна. Мам, ти не бійся, каже Ральфі, там нічого страшного. Ти знаєш, що там, Ральфі, ти дивився? А як же? Ми з містером Ліношем навіть зіграли у гру. Він сказав, що вони особливі, найособливіші у світі. І ще сказав, що я маю ними поділитися, бо вони не тільки для мене, вони для всього острова. Молі бере мішечок. Коли вона починає розв'язувати горловину, вперед виходить людина, яка має під спортивною курткою чорну блузу з круговим коміром. Це Боб Ріґенс, священник. Я б не відкривав цього, місіс Андерсон, каже преподобний Боб Ріґенс. З огляду на сон, який ми всі бачили цієї ночі і, можливе, єство цієї... цієї людини. Так, ви, мабуть, не стали, преподобний Ріґенс, не дає йому домовити молі, але оскільки ця людина двічі чіпала мого сина своїми брудними лапами, вона відчиняє мішочок і заглядує всередину. Інші дивляться, затамувавши подих. Моллі бачить поряд із собою дитячу шапочку та висипає туди вміст мішка. «Ух ти, клас!» – вигукує Френк Брайт, що підійшов. «Цей вигук не дивний. Такий подарунок сподобається будь-якій дитині. Камера показує нам його ближче. У шапочці лежить з десяток камінчиків, гладких та круглих, як скляні. Усі вони білі, крім одного. Цей один чорний з прожилками червоного, і це не може не нагадати нам очі Ліноша». Мулі піднімає очі і зустрічає погляд Мелінди. Жодна з них не знає, що може означати «подарунок Ральфі», але Мелінда притягує Піпу до себе. Так їй спокійніше. Біля перехрестя Main Street з Атлантик, виборюючи кожен фут, пробивається назад від магазину до мерії Снігохід. Усередині скупчилися четверо – Майк, Санні, Генрі та Кірк. Продукти складені у вантажному відсіку, у всіх чотирьох похмурі обличчя. Їх вразило те, що вони бачили. Довго вони їдуть мовчки, пробиваючись крізь кучугури. Нарешті Санні запитує. «З усіх тільки стара місіс Кей. А ці де можуть бути? Джордж і Енджі і Біллі Тімонс. Ніхто не відповідає». «Як він її туди відніс?» Знову мовчання. «А де манекен? Його хтось бачив?» «Ніхто не відповідає». І «Як він її одягнув у ці шмотки?» «Досить, Санні, кінь!» Не витримує Генрі. На мить Санні замовкає. Потім повертається до Майка. «Слухай, навіщо це все? Ти всю дорогу читаєш у преподобного Рігінса в церкві. У тебе завжди на поготові цитата з книг і книг. Ти маєш хоча б здогадуватися, чому все це». Майк замислюється, не припиняючи вести снігохід білою бугристою пустелею, яка колись називалася Street. «Історію Йова, знаєте?» – запитує Майк. «З Біблії. Інші кивають». Так ось, там є один момент, який у книгу не потрапив. Коли змагання за душу Йова скінчилося, і Бог переміг, Йов став навколішки і запитує. Господи, чому це сталося зі мною? Я все своє життя шанував тебе, а ти винищив мою худобу, спалив мої посіви, убив дружину мою та дітей моїх і дав мені сотні хвороб страшних. І все тому, що ти побився об заклад з дияволом, Добре, господи, але єдиний, що хотів би знати, твій негідний слуга, чому я? Ну він, значить, чекає, і вже вирішив було, що Бог йому не відповість. Як тут у небесах з'являється грозова хмара, виблискує блискавка, і гримить громовий голос. Хочеш знати, чому йове? Та тому, що є в тобі щось дуже неприємне. Санні, Генрі та Кірк дивилися на Майка, не знаючи, що й думати. Санні взагалі дивиться, як приголомшений. Вам це допомогло, запитує Майк. Ніхто не відповідає. Ну і мені також не допомогло. Ледве чутно ритмічний звук сигналу. Їх все ще шукають, каже Кірк. Удачі їм розгублено вигукує Санні, думаючи про місіс До. Терпіння і праця все перетруть. Снігохіт ще не дійшов до мерії, але, здається, він туди ось-ось дістанеться. Сигнал звучить голосніше. Ферт тепер сидить на пасажирському сидінні, а Хедж посилає довгі ритмічні сигнали. Джек Карвер кидається колами навколо машини, ув'язаючи в кучу гурах, підводячись, вдивляючись у завірюху. «Енджі! Енджі! Сюди!» – кричить він. Він уже охрип, але зупинитися не може. Нарешті він підходить, гойдаючись до відкритого вікна водія і, зігнувшись навпіл, важко ловить ротом повітря. Обличчя його почервоніло і покрилося краплями поту, що вже замерзли в кутках губ і по всьому підборідді. «Залізь, Джеку, зігрійся трохи», – пропонує хеч. «Ні, вона десь там. Тисни на сигнал». У Ферда на пасажирському сидінні викочуються очі. Він не може повірити в те, що бачить. А розмова поряд триває. «Ти краще сядь і відпочинь, поки не впав, – наполягає Хетч. Та моя дружина, – огризається Джек. Вона жива, я відчуваю, тож ти давай тисни на сигнал». «Джеку, я ж не думаю», – починає хеч. Ферд піднімає тримтяче від хвилювання руку. Він все ще не вірить своїм очам. «Джек!» З вікна всюди хода видно лише виючу білу імлу, але в ній йде, хитаючись і спотикаючись, якась постать, здається, жіноча. «Боже мій!» – видихає хеч. «Не можу сказати», – каже Ферт. «Енджі!» – репетує підкинутий надією Джек. І кидається назустріч незрозумілій фігурі. Падає, котиться снігом, знову схоплюється на ноги. За ним вибирається із хода Хедж. Трохи запізнившись, його приклад наслідує Ферт. «Стривай, Джеку!» – кричить Хетч. «Це може бути немарно!» Джека вже ледве видно за сніговою завісою, зливаючись з неясною фігурою, що гойдається. Хедж прямує за ним, Ферт теж. Джек Карвер якимось дивом примудряється рухатися вперед, вигукуючи весь час ім'я своєї дружини. Хедж не встигає за ним. Ферт взагалі безнадійно відстав. Але тепер уже видно, що фігура справді жіноча. Коли Джек наближається, жінка падає в сніг обличчям вниз. «Енджі Люба!» кричить Джек. Жінка змушує себе підвестися на ноги, рухаючись із механічною цілеспрямованістю заводної іграшки. Коли їй це вдається, ми бачимо, що це справді Енджі Карвер. Але що за зміна? Симпатична мама маленького Бастера залишилася далеко. Цій нещасній не 28, а принаймні 70. І волосся, що розвивається, її сиве. Очі її дивляться прямо вперед крізь завірюху. І чоловіка вона не помічає. Покрите снігом обличчя бліде і зморщене зморшками. «Енджі обіймає її, Джек, ох, енджі, ми тебе шукали!» Бастер так хвилюється, люба. Він покриває її обличчя поцілунками, постійно погладжуючи, чіпаючи, обмацуючи, як батько свою дитину, яка мало не загинула. Спочатку від великого почуття полегшення Джек не зауважує, що Анджела зовсім не реагує. Далі до нього це доходить. «Енджі!» Він відсувається, вперше дивлячись на неї по-справжньому, і бачить у її очах тьмяну чорноту. Помічає волосся, яке було чорним. Його реакція, здивування та страх. Хеч пробивається вперед, хитаючись вітром. За ним ферт, і стає чутно гуркіт снігоходу, що повертається з продовольчої експедиції. «Енджі, що з тобою?» – питає Джек. Він озирається на хетча, але хетч навряд чи може допомогти. Він теж приголомшений зміною, що відбулася. І Ферд не менше. Джек знову повертається до дружини і бере її за плечі. «Енджі, що трапилося? Що він із тобою зробив? Куди він тебе відвів? Де решта? Ти не знаєш?» Зі снігової темряви пробивається велике жовте око. Пара снігоходу. Енджі її помічає, і доки Майк ставить машину, вона виходить зі свого глибокого трансу. Її погляд звертається до чоловіка і сповнюється божевільним страхом. «Ми повинні дати йому те, що він хоче», – каже вона. «Що, рідна, я не почув», – перепитує Джек. Але Хетч почув чудово. «Лінош?» – запитує він. Відчиняються двері снігохода, виходять Майк та його супутники, та йдуть до Хетча, Ферда та Карвера. Енджі їх не помічає. Вона дивиться тільки на Джека і каже все, дужче зриваючись в істерику. «Так, Лінош!» «Ми маємо дати йому те, що він хоче. Це він і послав мене вам сказати. Тільки тому він не дав мені впасти, щоб я вам розповіла. Ми маємо дати йому те, що він хоче, розумієте? Ми маємо дати йому те, що він хоче». Майк бере її за плечі та повертає до себе. «Чого він хоче, Анджела? Він тобі не сказав?» Вона спершу не відповідає. Вони всі стовпилися навколо неї, напружено чекаючи на її слова. «Він сказав, що повідомить сьогодні ввечері». Він сказав, що ми матимемо спеціальні міські збори, і тоді він нам скаже. Він сказав, що якщо деякі будуть незгодні, не захочуть зробити, як краще для міста, їм треба нагадати про той сон, який ми бачили. Їм треба нагадати, що сталося у роанок, Їм треба нагадати Кроатона. Хоч би, що це було. Його ім'я, напевно, каже Майк, швидше за все самому собі. Його справжнє ім'я. «Відведи мене до хати», – каже Анджела Джеку. «Я змерзла». «Я хочу бачити Бастера». «Так, звичайно», – відповідає Джек, обіймає її за плечі і веде до мерії. «Ніяких слідів білі Тімонса чи Джорджа Кірбі?» – запитує він. «Ні. І Джейн Кінгсбері також». «Джейн Кінгсбері мертва», – каже Майк, – і звертається до Санні. «Поставиш машину». Санні сідає в кабіну снігохода і газує. Камера високо над мерією, і нам ледве видно ланцюжок людей, що йдуть як мурахи на полюванні в пустелі з цукру. Повільно їх обганяє снігохід, який веде Санні Бротіган. Ми дивимося на них і… Затемнення. Кінець акта першого.